Pista 6. Istoria culturii și civilizației Cinci Roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 56 Aceasta însemna că statul purta în sine, dintr-un început, germenii unor forțe centrifuge și că se va menține, unit atâta timp cât va exista în fruntea lui o personalitate puternică de recunoscut prestigiu care să știe să se impună. Criza Imperiului se va declanșa odată cu o criză de autoritate. Al doilea factor de coeziune internă l-a reprezentat actul de investitură religioasă a monarhului, act pe care papa îl inaugurase în anul 754 în favoarea francilor, singurii barbari creștinați fără să fi adoptat arianismul, când papa a recurs la ei ca la Defensores eclezie, se scrie e c c l e z i a -E. Acest act al investiturii a însemnat o recunoaștere oficială și o justificare a sentimentului francilor de a se considera un popor privilegiat care avea în alta misiune de a reconstitui în Occident un imperiu roman-creștin. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Acest element moral de coeziune internă, conștiința rolului de apărători ai creștinătății, va slăbi în momentul când vor apăra discordiile dintre imperiu și papalitate. Încheiat, notă 1. În fine, conceptul de ghilimele nobilime de sânge, închid ghilimele, se pierde practic pe tot teritoriul Imperiului Carolingian. Clasa nobililor va fi formată aproape în întregime din înalți slujbași ai statului, numiți de împărat chiar dacă alegerea lor va avea loc multă vreme, aproape exclusiv în interiorul unui cerc de familii nobile. În altul prestigiu al statului lui Carol cel Mare era legat și de faptul că el, primul dintre suveranii barbari de până atunci, avea o reședință stabilă, o capitală, Achisgrana, o reședință al cărei fast trebuia în intenția monarhului să concureze grandoarea Romei sau a Constantinopolului. În acest scop, Carol făcuse sacrificii uriașe, adusese o cantitate enormă de materiale provenind din edificii romane, construise palate și biserici după modele romane sau bizantine. În paranteză, astfel, arhitectura celebrei capele palatine amintea arhitectura Bisericii Sfântul Mormânt din Ierusalim, închid paranteza. Strălucirea capitalei sale era asigurată și de prezența unei pleiade de învățați dintre cei mai mari ai timpului pe care împăratul îi adusese din toate țările, în paranteză, din Anglia pe Alcuin, din Spania pe Teodulf, din Italia pe Paul Diaconul și așa mai departe, închid paranteza. Faptul că funcția monarhului coincidea cu cea de apărător al bisericii și că atributul de universalitate al imperiului corespundea universalismului bisericii a făcut ca imperiul să apară ca un corp politic al creștinătății. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. În aceste condiții totul ne face să credem că inițiativa de a face din regele francilor un împărat a venit de la papalitate. Închid ghilimele în paranteză l mare punct muset. Închid paranteza încheiat notă 1. Ghilimele. Conducerea întregului imperiu era larg ecleziastică, dat fiind că episcopul participa în mod egal cu contele la administrarea locală a celor 300 de comitate în câte era împărțit imperiul, în timp ce conducerea centrală se afla în mare parte în mâinile ecleziasticilor, cancelariei și a capelei regale. Arhi-capelanul era principalul consilier al regelui și unul din demnitarii cei mai înalți ai imperiului. închid Gilimele) în paranteză că mare hmic punct, Dawson se scrie d a w s -O închid paranteza. Figură, pagina 57, reprezintă o poză. Capela Palatina, în paranteză în centru, pe plan octogonal, închid paranteza, încorporată în complexul de edificii ale Palatului lui Carol cel Mare din Ahen, în paranteză Achisgrana, închid paranteza, încheiat figură. Organizarea politică și administrativă în perioada carolingiană. Ghilimele. Sacrul Imperiu Roman, închid ghilimele, era în realitate, cum spuneam, o monarhie francă. În alții săi demnitari, conții, ducii, marchizii, erau exclusiv franci. Dar Imperiul Carolingian n-avea structura unui adevărat stat. Îi lipsea un corp de funcționari formați în acest scop. Administrația era organizată în forme foarte simple, a căror eficacitate era în general redusă. Instituțiile sale erau o completare și o adaptare a celor din epoca merovingiană. Centrul guvernativ îl forma palatul cu familia regală și înalții consilieri ai suveranului. Între aceștia, primul consilier ecleziastic al împăratului era Sumus, se scrie s u, -M -M -U -S, Capelanus, un episcop sau un abate, aparținând nobilimii de rangul cel mai înalt. Șeful cancelariei palatului, ai cărei funcționari erau clerici, purta titlul de cancelarius, se scrie că An c -E -L -L a n c i -U -S. Atribuția sa era nu de a redacta sentințele judiciare sau capitularele, ci numai de a confirma și comunica hotărârile regale. În alții funcționari laici la erau Majordomul, Seneșalul, Paharnicul, Conetabilul și Cămărașul, în paranteză Camerarius, închid paranteza, ultimul fiind însărcinat cu păstrarea și paza tezaurului privat al regelui. Cel mai important era ghilimele Contele Palatului, închid ghilimele, care administra prin delegație justiția regală. Structura politică și administrativă a Imperiului se baza pe o împărțire a teritoriului în comitate, puse sub conducerea unui înalt funcționar imperial, Contele. În paranteză, în Galia, Contele era secundat de un viconte, închid paranteza. Întinderea comitatelor varia, în Galia... Comitatele erau circumscrise în jurul unor orașe mai importante. În Germania coincideau cu teritoriul locuit de o fracțiune a unui popor sau de comunitatea mai multor sate. Pe teritoriul său, Contele îl reprezenta pe rege în toate funcțiile sale. El aducea la cunoștință dispozițiile regale și urmărea aplicarea lor. Răspundea de menținerea ordinei publice și de înrolarea oamenilor liberi pentru serviciul militar. Se îngrijea de perceperea taxelor, dărilor și amenzilor cuvenite regelui. Dar atribuția sa cea mai importantă era administrarea justiției, funcție pe care contele, purtând și titlul de judex, o exercita în cadrul unor adunări ale oamenilor liberi pe care le convoca ori de câte ori voia. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 780, Carol cel Mare a limitat numărul acestor adunări la cel mult trei pe an, instituind totodată adunări mai restrânse în cadrul centenelor, în paranteză, subdiviziuni ale unui comitat, închid paranteza, la care erau convocați numai judecătorii părțile în cauză și martorii. Încheiat notă 1. Cu timpul s-a format un corp de judecători specializați, buni cunoscători ai dreptului cutumiar, care erau numiți în funcție pe viață de către inspectorii regali, în paranteză MISI, se scrie MISSI, Dominicii, închid paranteza, de acord cu contele local. Veniturile contelui erau asigurate de un domeniu care îi era atribuit de uzufructul temporar al unei părți din domeniile regale aflate în comitatul său, precum și de un procent din amenziile pe care le aplicau instantele judecătorești din comitatul său. La acestea se mai adăugau o treime din amenzile pentru infracțiuni curente și o treime din taxele comerciale și vamale. Conții recrutați aproape exclusiv din rândurile în alte aristocrații puteau fi, în principiu, transferați sau destituiți după bunul plac al suveranului. În practică însă, aceasta nu se întâmpla decât extrem de rar, pentru simplul motiv că autoritatea centrală nu dispunea de un număr suficient de buni administratori. În această situație, fiind asigurată de venituri atât de substanțiale, achiziționând între timp și proprietăți funciare personale, constituindu-și și un număr de vasali proprii, comițând de și abuzuri de putere, Contele devenea din funcționar legal un potentat local ereditar. În zonele de frontieră erau organizate mărcile, guvernate de un marchiz care exercita aici atât puterea civilă cât și cea militară. Mărcile erau fie zone în care e recenta ocupație de către imperiu nu se desăvârșise încă fie grupări de comitate reunite din motive de apărare. Ceea ce caracteriza, deci, mărcile în raport cu comitatele era aspectul lor militar. Cât privește diviziunea teritorială numită Ducat, această denumire indica uneori o regiune autonomă în cadrul Imperiului, în paranteză, cum era de pildă Ducatul Gasconiei, închid paranteza, sau de la periferia lui, în paranteză, de exemplu, Ducatul Benevento din sudul Italiei, închid paranteza, alteori, un comandament militar. Cu toți, acești administratori superiori locali, împăratul lua contact direct în fiecare an odată, în timpul verii, convocându-i la o adunare generală care se ținea într-unul din palatele suveranului, aflate în zona centrală a Imperiului sau la reședința sa din Achisgrana. Era o adunare reprezentativă la care luau parte marii nobili, laici și ecleziastici, conții, marchizii, ducii, episcopii, abații și vasalii regelui, împreună cu toți capitanii castelelor ai fortărețelor din Imperiu. Un alt tip de adunare, în paranteză mult mai restrânsă, cu participarea doar a unor demnitari de cel mai înalt rang, aleși de rege, închid paranteza, era cea care avea loc toamna sau iarna. Această adunare elabora împreună cu regele programul ce urma să fie supus discuției adunării generale. Actele privind hotărârile luate, în paranteză, și care deci urmau să fie aplicate, închid paranteza, se numeau «capitulare». Cu aducerea la cunoștință și cu controlul aplicărilor, erau însărcinați inspectorii palatului, ghilimele trimișii regelui, închid ghilimele, în paranteză, misii dominicii, închid paranteza, care la început erau aleși dintre vasalii regelui, apoi din rândurile conților și episcopilor. În grupuri de câte doi, în paranteză uneori de câte patru sau cinci, închid paranteza, trimișii inspectau o zonă, un misaticum, care nu putea fi cea a respectivelor misii, episcopi sau conți. Un misaticum cuprindea între 6 și 10 comitate. În decursul misiunilor, și făceau cercetări în legătură cu anumite probleme indicate de palat, se informau asupra activității administrative a conților sau episcopilor din acel misaticum, controlau gestiunea domeniilor regale, înregistrau în paranteză și dacă puteau, chiar sancționau pe loc, închid paranteza, abuzurile comise, iar la urmă prezentau palatului un raport. Cât privește eficiența acțiunii, ghilimele trimișilor închid ghilimele de denunțare și reprimare a abuzurilor conților sau episcopilor controlați de ei, aceasta era de sigur relativă, dat fiind că înșiși misii dominicii erau conți și episcopi. La temelia acestei organizări teritoriale, prima încercare de administrație centralizată după sfârșitul Imperiului Roman de Apus, sta o aristocrație puternică creată de împărat în locul vechii nobilimi de sânge și pe care împăratul căuta să-și o apropie făcându-i importante donații de moșii. Prin aceasta, el nu reușea totuși să-și asigure fidelitatea noilor nobili, care urmăreau să-și consolideze poziția rămânând posesori ereditari timpul, donațiile continui au micșorat considerabil posesiunile și resursele regale. Deși aveau o capitală, totuși regii carolingieni nu locuiau în mod stabil în palatul lor din Achisgrana, se deplasau continuu însoțiți de întreaga curte, de la un castel la altul, de regulă în zona cuprinsă între Loara și Rin. În jurul acestor castele se aflau proprietățile regale, terenuri agricole, terenuri de vânătoare, păduri, rezervații pentru creșterea porcilor, etc., administrate de funcționari regali, care se îngrijeau să asigure și toate cele necesare curții în deplasare. Alte surse de venituri ale regilor carolingieni, în afara celor procurate de domeniile lor, le constituiau amenziile confiscările, drepturile vamale, în marea lor majoritate internet, taxe pentru folosirea drumurilor, a podurilor, a cursurilor de apă, apoi donațiile primite, prăzile de război și tributul sau dările încasate. Imesele proprietăți funciare regale, în parte moștenite din epoca merovingiană, au sporit considerabil și prin expropierea pământurilor mănăstirești. Vezi notă 1. Citesc note 1. Carol Martel le confiscase sub pretext că trebuia să-și procure mijloacele necesare în lupta contra musulmanilor și le împărțise războinicilor săi cu drept de uzufruct revocabil. Prin aceasta și-a creat, la fel ca pepin, un mare număr de vasali personali, ceea ce îi dădea posibilitatea efectivă de a-i ține în frâu pe marii feudali. Încheiat notă 1 dar cele mai mari rezerve de terenuri necesare regelui pentru a-și răsplăti noi vasali le procurau noile cuceriri de teritorii și confiscarea proprietăților aristocrației din regiunea supusă. Figură pagina 59. Reprezintă o poză. Interiorul capelei palatine din Achisgrana, în paranteză Ahen, închid paranteza, secolul 8-9. Încheiat figură. Figură pagina 60. Reprezintă o hartă. Europa politică spre anul 1000 Legendă: Zonele hașurate cu linii verticale reprezintă Sacrul Imperiu Roman Zonele punctate reprezintă Imperiul Bizantin Linia punctată reprezintă linia de demarcație dintre creștinii oriental și occidentali Încheiat figură Figură pagina 61 reprezintă o poză Turnul Londrei, în paranteză vedere de ansamblu, închid paranteza, complex militar și rezidențial al cărui nucleu originar, turnul alb, a fost construit de Wilhelm Cuceritorul, în paranteză 1066-1087, închid paranteza, încheiat figură. În epoca feudală Cu toate acestea, dinastia carolingiană a avut de luptat cu forțe centrifuge care au contribuit efectiv la dezintegrarea imperiului. Printre acestea erau o mulțime de oameni liberi obligați să presteze serviciu militar, în paranteza aproape în fiecare an, închid paranteza, procurându-și armele și echipamentul pe cheltuia la lor. Erau asociațiile sau bandele organizate spontan pentru a se apăra fie contra incursiunilor de ale normanților, fie contra abuzurilor slujbașilor statului sau ale stăpânilor feudali. Era masa din ce în ce mai numeroasă a celor săraci ostili dinastiei. Era agitația permanentă a populațiilor supuse a grupurilor etnice de altă religie, în paranteză creștini ariani, închid paranteza, sau alte tradiții, grupuri etnice uneori superioare francilor sub raport cultural, în paranteză ca italienii sau achitanii, închid paranteza. În sfârșit, factorul principal de dezagregare îl constituiau marile familii nobiliare, cele două sau trei sute de familii de mari proprietari funciari, în marea majoritate franci, ale căror Proprietăți se măsurau fiecare în mii de hectare. Aceștia mereu, în conflict între ei, slăbeau enorm capacitatea militară a imperiului, singura forță care ar fi putut să țină unit un stat atât de întins și atât de heterogen. Pe de altă parte, acești nobili erau ostili unei guvernări monarhice centralizate, tindeau spre o independență deplină față de rege, doreau să-și creeze mici principate independente. Nemulțumirile tuturor acestor factori au dus la mișcări antimonarhice. Primele în ordine cronologică au fost răscoalele unor grupuri etnice contra regimului dur al Francilor, sub Carol Martel, Pepin cel Scurt și Carol cel Mare, în paranteză, în primii săi ani de domnie, închid paranteza. Au urmat apoi seria de atentate contra împăratului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Între acestea a fost și conspirația din 792 condusă de Carol Cocoșatul, un fiu nelegitim al lui Carol cel Mare, care a încercat să-și asasineze tatăl, sau cea din 818 organizată de nepotul împăratului Bernard, care voia să-și păstreze coroana de rege al Italiei. Încheiat notă 1 în fine când forța monarhiei slăbise mult izbucnește în paranteză în 830 închid paranteza o rebeliune de lungă durată 10 ani a nobililor când monarhia suferă mai multe înfrângeri și umiliri. După această dată marile familii aristocratice devin tot puternice și suveranul va fi ales de către marii feudatari. Disoluția puterii dinastiei, care au lingiene, dezagregarea sa completă în mai puțin de o jumătate de veac de la moartea lui Carol cel Mare, a fost posibilă datorită în principal pierderii marilor rezerve ale domeniului coroanei. Nemai putând acorda concesiuni, monarhul nu și-a mai putut asigura forța militară necesară reprimării acestor revolte, iar când împăratul Ludovic cel Pios... Fiul lui Carol cel Mare a mai și restituit pământurile confiscate de părintele său, nu numai mănăstirilor, ci și acele ale familiilor nobiliare din țările cucerite și când același împărat a mai acordat vasalilor săi domenii nu în uzufruct revocabil, ci în proprietate definitivă și cu dreptul de a le lăsa moștenire, monarhia carolingiană, lipsită de baza puterii sale militare, și-a pierdut forța, influența și prestigiul și aceasta cu atât mai mult și mai grav cu cât teritoriile aparținând odinioară Coroanei treceau acum în mâna adversarilor dinastiei, sporind puterea nobilimii. Pierderea puterii economice, baza autorității monarhiei, a avut ca urmare slăbirea centralizării politice și administrative a statului. Autoritățile locale manifestă o progresivă independență față de guvernarea centrală, conții guvernează comitatele potrivit intereselor lor proprii, suveranul, nemai disponând de o forță coercitivă eficientă, nu îi mai poate transfera într-un alt comitat, iar fiilor le vor putea urma la conducerea comitatului. În ultimii ani ai secolului nouă, conții își consolidează poziția, își sporesc tot mai mult proprietățile personale, devin niște desposi locali din ce în ce mai independenți de puterea centrală. Se deschide astfel un conflict politic între interesele contelui și cele ale monarhiei, ale statului centralizat. Același fenomen se petrece și în privința vasalilor împăratului. Din ce în ce mai mult se limita dreptul suveranului de a revoca uzufructul concesiunii acordate, în paranteză beneficium, închid paranteza și vasalul se transformă în proprietar cu drepturi de pline. Ultimii suverani carolingieni cedează, întrucât în conflictele declarate între pretendenții la coroană, aveau nevoie să apeleze la ajutorul militar al vasalilor lor. Fidelitatea datorată de vasal subzeranului său este uitată sau neglijată, mai ales că, începând de la sfârșitul secolului nouă, vasalul nu mai avea obligații față de un singur senior, ci concomitent față de mai mulți. Când fiecare din aceștia îi acordau câte un feud. Figură pagina 63 Reprezintă o poză. Monumentul funerar, în paranteză detaliu, închid paranteza, al regelui Filip al IV-lea cel frumos, în paranteză 1285-1314, închid paranteză. Biserica abatiei din Saint Denis. Încheiat figură. Noi instituții politico-administrative. Odată cu constituirea feudalității la conducerea politică a statului, în paranteză, sau după dezagregarea acestuia a principatelor teritoriale, închid paranteza, participă și vasalii regali. Una din obligațiile vasalului față de seniorul său era de a ajuta ca sfătuitor, în mod concret, să asiste când era convocat la adunările hotărâte de senior, în paranteză, în acest caz, de rege, închid paranteza. Reuniunea vasalilor regali constituia ghilimele-curtea, închid ghilimele. Toți vasalii erau considerați egal între ei, în paranteză pares, în franceză pers, se scrie p a r s închid paranteza. Aceste adunări erau de diferite feluri, în paranteză după locul unde se țineau, după chestiunile care se dezbăteau, etc., închid paranteza. În Franța, unde situația în evoluția ei apare mai clar, în prima fază, în paranteză 987-1028, închid paranteza, Ghilimele, curtea regală închid era compusă aproape exclusiv din cont și episcopi. Foarte puțini erau abații care participau, iar pe castelane regele încă nu începuse să-i convoace. Între 1028-1077, castelanii deveniți între timp foarte puternici domină adunările curții, în timp ce înalta aristocrație laică și ecleziastică este în minoritate. În perioada următoare, în paranteză 1077-1108, închid paranteza, conții și episcopii nu mai țin să ia parte la reuniunile curții. Ceilalți vasali regali de rangul 2 și 3 fiind în număr prea mare, regele alege dintre ei pe cei care îi sunt mai credincioși. Le dă funcții de curte și titluri. În paranteză, în franceză, Seneșal se scrie S-E cu accent ascuțit, N-E cu accent ascuțit, C-H-A-L, vezi notă 1. Butler se scrie b o -u -t e -i -l, l e r vezi nota 2. Chambrir se scrie c h a m b -r -i -r, vezi nota 3. Conetablă se scrie C-O-N-N-E cu accent ascuțit T-A-B-L-E, vezi nota 4. Chanslir se scrie c h a n c e l i -r, vezi nota 5, închid paranteza. Citesc nota 1. Primul dintre înalții demnitari ai curții, seneșalul, în paranteză în latină Siniscalcus, închid paranteza, era șeful justiției. După 1132, funcția de seneșal, un fel de vicerege, era atribuită numai unuia din nobilii înrudiți cu familia regală. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. În latină, buticul Larius, funcția apare pentru prima dată într-o diplomă regală din 1043 administra viile de pe domeniile regale și avea jurisdicția asupra negustorilor de vin. Încheiat nota 2 Citesc nota 3 Un fel de ghilimele ministru de finanțe, închid ghilimele, în sarcina sa era evidența și controlul tezaurului regal. De la sfârșitul secolului 13 funcția de camerarius devine aproape pur onorifică. Încheiat nota 3 Citesc nota 4 purta spada regală la ceremonia încoronării după 1191 conetabilul în paranteză conestabulus, come stabuli se scrie că omul este s s t a este comandantul general al armatei titlul a fost suprimat de Richelieu în 1627 încheiat notă 4 Citesc nota 5 Însărcinat cu păstrarea sigiliului regal, Cancelarius, se scrie că anul că el are demnitar, inamovibil, era până în 1300 totdeauna un ecleziastic. Funcția de cancelar a fost suprimată definitiv în Franța în 1848. Încheiat notă 5. Pe aceștia, regele îi convoca din ce în ce mai des, alături de Marii nobili pe care regele îi consulta ocazional. Ei constituiau elementul stabil permanent al curții. Gilimele, ei prefigurează ceea ce în prima jumătate a secolului al XII-lea sub Ludovic al VI-lea cel gras, va fi guvernul regal, închid ghilimele, în paranteză jumare punct, fumare râmic punct, lemaregnir se scrie lui E. M. -a -r i, -g -n -i -e r, închid paranteza. Atribuțiile curții erau în primul rând de a se pronunța în toate chestiunile pe care i le supunea seniorul. Când acest senior era regele sau un principe teritorial, curtea era consultată asupra tuturor chestiunilor de ordin politic. În al doilea rând, curtea feudală judeca toate cazurile legate de respectarea obligațiilor reciproce convenite între senior și vasal. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Spre deosebire de justiția seniorială, care ținea de domeniul public și era exercitată asupra celor de un nivel social inferior seniorului, justiția feudală judeca numai abaterile de la obligațiile prevăzute în contractul o vasalic și se aplica numai seniorilor, conform principiului potrivit căruia nu poți fi judecată decât de cineva de același rang social ca al tău. Încheiat notă 1. Cât privește aplicarea practică efectivă a sancțiunilor decise de curte, aceasta depindea de gradul de putere pe care o dețineau cei în cauză. În ultimele secole ale evului mediu, în paranteză 13-15, în Germania, autoritatea monarhică era în declin datorită mai multor cauze, în paranteză în principal, eșecul împăratului Henrich). Al patrulea, în conflictul angajat cu papalitatea privind chestiunea investiturii creșterea puterii marilor feudali a episcopilor și a orașelor, închid paranteza. În Anglia, de asemenea, în schimb în Franța, autoritatea regală care sub dinastia capețienilor, în 987 închid paranteza 987-1328, a reușit să-și întindă imens domeniul regal prin reunirea principatelor teritoriale, este în continuă extindere și consolidare. Încă din secolul 13 exista în Franța, pe lângă rege, o curte compusă din 12 pers. Vasal regali de rangul cel mai înalt, și anume șase laici, în paranteză trei duci și trei conți, închid paranteza, și șase ecleziastici, în paranteză trei episcopi duci și trei episcopi conți, închid paranteza. În curând, însă, locul acestei curți îl va lua ghilimele Consiliul Regelui, închid ghilimele, format din persoane instruite și competente, în primul rând, din juriști. De competența sa erau problemele Politice, administrative și Judiciare ale statului Vezi notă 1 Citesc notă 1 După 1250, curtea de Justiție va avea Un sediu fix, până la această dată Curtea regală în funcția sa judiciară Se reunea acolo unde se afla În acel moment regele Curtea va acăpăta numele de ghilimele Parlament Închid ghilimele, având și un personal Specializat stabil, un corp De juriști al cărui număr și rol Vor fi în continuă creștere după 1275, când și tehnica procedurală s-a transformat, Curtea de Justiție tinde să-i elimine pe feudali. Încheiat notă 1 Dar membrii ghilimele Consiliului Regelui, închid ghilimele, aveau un rol esențialmente consultativ, cel care decidea în ultimă instanță era totdeauna regele. Tot începând din secolul XIII se creează ghilimele stările generale, încât ghilimele, un fel de curte regală, lărgită, la care regele cheamă și să participe și burghezi reprezentanți ai orașelor.